تدید ملائدو پتایت ساته ای اشادی د سنت کیسد ایند شیر از دکان نمبر تاییس اب تو رحمت لازان از دیمین چوک جنگیر ارار سوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحید دی نمبر 031 او استفجل نشی نو دیابوی چې دا وس خواړه دیابه خبره کوي په دې باندې ندی وزان نشی نو جرګه باقیخه وس اګیلاته غوړه ځان ته اله وي نورا خپلو خادمانو او وزیرانو چې عبادت мекуرده پیران عیده کې ناستو چلې وساله مشوره راکې قال للملئ حوله وې و هغه خپل معتبره چا په ان هادا لصاحر مبين يقلن دا زله غماخ ساحر دي په ها يريد ان يخرجكم من ارضكم بالسحر دي غوالي تاسو د سمکه تاسو نه سحر او جادو سره سحر ورړل کامیاب ديو زوردار دی تاسو بوباسي فماذا تأمرون نصرائر را کړه تاسو ستاسو سرای را خبر خلق خلق کولو او سازش به درته کیږي نو او یا غ خلق کمزور دکين تاسو اوی مال مشورہ لکه قالو ارجه واغاه نو ګره نه هم ماندل کې وتا ته مقابلې جوړيږي جبس مقابلې وکړو هو یې ارجه روز ټوک ده واغاه او رد ده وبعث او لےګه حاشرین پدې خارونو کې استاد ولرا بقبان او لےګه استاد یې ولګه چې صاحران را جما کې ياتو كبه كل صحارين عليم شراولتا ارقم صحارين بوها ولي دله وړي بوها خلق بكاري عليم ته د سحر پارا درجه په وای مقابل مو قابله به کول غواړي کنه وصاحران عمره مشو فجمعت سحراتو پس راجمکلی شو صاحران لميقات يوم مما علوم اغي وقت وعدي دروازه معلومه تا بيقات زيد وعدي شارك معلوم امرؤ ذو عيذه شناده اخترف وقيل للناس خلقتا هل انتم مجتمعون ايات اس ورجمك يدنكي كليس فهم شوق دو pare جهل قدا س ل راجمك يا انا هل انتم مجتمعون راجواك انا اولي بنذر خلقتا ولي شو خلق رجمش. لعلنا نتبع الصحراء چایچمنګا تابیدار یو کو دغه ساحرانو انکانو هم الغالبین کچې شو دی غالبو اوی زمونږ یقین دی دی بالغ کېږي دا ډیر مړ نه دي کنه دیو لا قشر دی الضیخو پکې عمرونو سو په دغه ساحر کې جادو کې او دی یاره نو قابلیت تل دی غټلیدا نو دی به بچي مونږه تابیداری کو دې زکه مونږه تابیداری کوو جزهن ولدا وخت جوړي چول د موسی علی سلام تابیداریونه او کنا دبوي زمون بیا د خپلې پروګرام یو تعبداري به یې ورداږي څو نن راځنه بچ کې فلما جاء اصحرتو چراغ لتاهران قالوا لفرعون و فرعون انت اننا لم لا اجر اي اي زمون د پاره اجر ان كنا نحن الغالبين کوچر شو مونږ غاليمو دیکه غن او شو و مخ کې چه بعدل فرص رازي نو لم په نظر دی اړې په چيب باندې موند غړسه ځان درنستلې کو دا راسه د ام څنګه چې ګرځې راسن کړ دې موند غړسه نه موله پکې جړین فرانوی سره ووې قال لمن و فران او اجر دلشتي ته شجر غوړلې موند له نورون درکو وينكم اذا من المقربين هو يكنن تاسو په دا کوکه خامخایه به دنس دون ما سره بډیر نزدې ملګریه استاوه د فاروس سپیشل کورسې دلی دا سوفی لگی دلی او دا لپاره وصوفی لګي دي لې ا ډېر برابر انتظام وای دا سميز وړه د پروتي چا مسوداري نه خو زینا خو تاسو نه کار وکي تاسو و ماو کې تاسو به تاسو نه قال لهم موسا ویدی دا موسی عليه السلام کله چې دا غنه دا پوڅو ادب وکړو کنه الکو ما انتم تلقون هو ورځه هغه څو تاسو ورځون کیه د بادشاہ سره چې تعلقینو هغه خصه حیرانند د او ولویو <سؤال> خلکو سره پاتې شوینه د بديري اخلاق هي موزا عليه السلام ته چې یا ټول ميو ورزوا او یا به مونږو کو موزا عليه السلام ته بس چې تاسو راغلیه تمره کلام کړي او خامو مقابله کوي نو زه روخ کړه کې خپل اجازه ته فایل قه نو یې ورزوي هیبالا راس خپل او عصيهم او هم ساغان خپل وقالو بعزته فرعانه او او او قسم دیزمون پا عزتو پا غلبت فرعون انا لنحن الغالبون چه یقینا من بایو غالب دا تاریخ پل اندازو که نا روب بایو ورزون او او او او فرعون بایو خوش آلو اغباو قسم دیزمون پا عزتو پا شانو غلبت فرعون چه من غالب یو خار ارکامیاب کارو شو نزرخ و غمو او در خطریقی سر سرخ کارو شو فالقا موسی عوصاو او او فا اذا هيا تلقصم يأفكون ناس افراوين قال الاغسو جغي جولول يأفكون او فسرين <تصفح> والله اعلم او شكم معران و سسون داغين جولشو ناقا رسيرون قاله اصليبا رسيو و امساقين سادا باتشو تسوينو اقصر بيتي خوللينو <تصفح> ناس رسيو اغزيبات و خلقويدا فقلو رسيو اقارشو تحقیقت نووی خوال الخلقی اجا صح روض فاول قياسه حالات الساجدين وسوغ رسول شو اغتاهرا في سجده كون يكلف موسى عليه السلام هارون عليه السلام لذلكن قالوا امننا برب العالمين ويهمون يمنوا بربد مخلوقات رب موسى وهارون رب موسى عليه عليه السلام قال امنتم لرب قبل ان اذن لكم هو فرعون ايات ويمانوا بدل من بغیر تجینه چی ما اجازت کلی تاسو تا انہو لکبیرکم اللذی علمکم الصحر یقیناً دے خام خامشر استاسو دے گا چو خودلی دیتاو استاس سحر لگو استاسو استاس دے یو معنی دا, دا, دا. او بل قول چې چی انہو زمیر اللہ تراجی دے انہو لکبیرکم اللذی علمکم الصحر استاسو مشرخ واغذات تھی چی تاسو یاد ہوئے چی رب موسیٰ و حارون نوہ غرب استاسو استاس دیتاو استے او دنکلید او تاسو مسالسا توتو اللہ شاکردانی ویدارت او صحر خولدن فلسوفا تعالیمون پس زرد جدا سبا پوششای لو قطعن ایدیكم خام خازبا پریکم لاسو نستاسو وارجو لکم او خبیستاسو من خلاف عدل بدل چې خلاس انو گتا اخبابای یا من خلاف اندو خلاف دو جنو جدا وزما خلافوکو ولو صلب انکم اجماعین او خام خازبا سرنگم تاسو طول دلوی سز قالوا لا ضائر هو يجني اشتري هز ضرر او نقصان اس پر وازمون نشتا انا الى ربنا ملقلبون يقينا منغا قربت و واپس کیدون کیو من کو واسه مغصر ملاقات کو اور واپس کیگو با نو یا ان كننا اول المؤمن ديه وجه شمونغ اول مؤمنان ملا بزمونغ دا قرباني اداس نبوجي نو تبد افضل غناهم مافيوكي زمونغ ودا تم او ميد دكا كلا سدامو كامل او سوا نوزين روستوم پروان دمان وكولا ادا ظلمن يقولو الله حكمكو چبا زابانديان ترون سر نوزا و اوحینا الى موسی و احرق لمگا موسی السلام تا ان اسر بی چه بودا دا بندیان زمان انکم متبعون یقنن تاسو پسیبا لگولش دا پرعانیان متبعون تاسو پسیبا لگولش یہ بدر پسیخا خوبی کر بنا کوا ہے نو مغشان تیوشو فارسل فرعانو فسولے گل فرعان فی المدائن حاشرین پاک خارنو کے استازی چشاب راجمش ہے <تصفيق> أعوذي تواهي إن هؤلاء يقين دا خلقه لشير ذمات قليلون يورا للا جرير لك دين لك ام تجل لها هذا يمكرر لأخكار ده وإنهم لنا لغائضون دي من لجميع حاضرون ويقين من لخامخا طول احتياطك ونكيو حاضرون يوم أنا دا شكول دي من كيو چه دا خطره ختمشی او حاضرون منصر پورا انتظام ده احتیاط ده وصله دیره دا صرله دیره دی لغکر زیاد ده ولی ارئی روزه جنن لگیو موٹه خلق ده چه بس ختمی کو چاٹ پٹی ختمو چه اور بشرانه اوند دیره دی دا انجام ذکر کئی خوا اغدزو خبری رجاد دا مومنانو خلاق دا کافرو آخر هم من جنناتن پس الله وسلم و مغديه داغه باغونو نه او عيون اديچينونو وکونو زين او دا خزانو نه صبر خزاني جه مکله وي کریم او داغه زينو خاستونه همد مکاناتو محلاتو ار صفاطش کذالک همد غشانت هو شو سمچ دی سرو اورثنه بنی اسرائیل نو پاتکل مغه اغو بنی اسرائیل او تا اغان دی لو یا پاغه واخا زواخ پش چ بیا دی <تصفيق> مصر ندير بس, بس روتل فأتبعوهم مشرقين فأسئولك ذلك ووقت نور خطوك خررانا يوخ نور خطوك ورنعي لك ذلك مشرقين لقد وقت كان قومنا تعزابه نور دين بطاق وقت روى صيد فلما ترى الجمعان فأسهر كلاج ولدي <تصفيق> ولد يوبل دعو دلو قال أصحاب موسى اوې ملګرو د موسی عليه السلام انال امدركون لكن المنخ مخر اجر کلشو دې دریاب لاره رسیدل او مخامخه دې ته سوچ کو چې دې دریاب څنګه بسکو لولوي چپی دیو عظیم شان دریاب دې آیات تاسو چې شورور دې رستو کتن نو لحکر را واندې پراون اړیا ولیدل نو موسی عليه السلام ته اړیا دې څه مونږ راګیر شو چا پیره خو او سټلې غورو جس پ سکو موسی علیہ السلام تاسو سلام او بیلی قال کلا و موسی علیہ السلام چرن شکی دے انما یربی سیہدین رب ما سالب زما وی لار برات خی خبرتیک خی کنا تاسو فکر مکهت اسلی دی لارکلا اترونی اند بزور سر کر رواننی فاہینا ال موسی فصاحو کما موسی علیہ السلام تا انضرب بعصاک البحر جووا با حمسا قبل سرا فلقا نو چھو دريا بو لوي سين نو چھو فكان كل فيرقم نشوا حريو قصا حريو ٹوٹا قطو دل عظیم فرحان دغمي لوي لدار بکہوس مي مي غرن دي جوړسو دريا بيڑے دونگے او بيځاتے نوغا ټکلی او لاري قصي امډي مزبت الوي دویوي او موسى مختسو انور اباسی ورو pore واته واغلافنا انا لذیک المنگا ثمل اخرین دغه زه تا غنور موسی علیه السلام هم لري pore واتل مکمل فرعون چرورسه سر دل اخکر وجه کتن دریاب ناشنا منظر خاو نو بصرو شیطان وکتل باغیمه تیار کار دی رازے د جوړ شو دریاب تن روان دی چټول منست شو الا حک موک ادریاد پر اخلاس شو وانجاینا موسا انجاعت ورکمو موسا علیہ السلام لرا وممعو اجمعین اسو چردس رو طول اگیم بچ کل ثم اغرقن الاخرین بیا غرقن مونگا اگر اس اغنور اگر اس نور چیو ناگیم غرقن تباہن کل ان في ذالک اللہ آیا یقین ان بدے گئے ی خائب راتی یقین ان بدے گئے خام خائب سره مقابله ان بدے گئے پیغمبر پر استحضا وما كان اكرهم مؤمنين نو اکثر د دینه مؤمنان ایمان وروونکي وين الله غله هو العزيز الرحيم او یقینا رادست خام خاغاز اور ورده او رحمواله ذورورده چې د شمن هلاکه رحمواله چپل باندې بچکې د <coughs> واقعه ذکر کې د ابراهيم عليه السلام تابع تذکر د انبیاء او او دا یوصل څلور میاط pore تفصیلا بیانې وطلع عليهم نباء ابراهيم اول ولا بديوانه واقعة ابراهيم عليه السلام اذ قال له ابيه وقومه ما تعبدون كل شيء يخلط الارض او قندا دو ساي عبادت کوي تاسو دا د خلاصره ابتدا بيان رد عمل د باطل پرست قوم د بيان طريقي او ترغيب او او بیا ان ارتدا کے بدسوک بیان پلرتے ہوئے علاوہ شان انتقام تے ہوئے ما تا ابو جو چاہتا د اس عبادت کرے دعوے شروع کین زخل کورو دینس دینہ د بی صورت کی اخر کیو ہو قالو نہ او یی مون عبادت کو اسنامن د دی اسنامو مون هو ردی تاظیم کو عبادت کو فنظل لها عکفین ن طول الروز دیتاو پراتو فنظل لها دروازه نمنغا تو دې ته پراتيو د شپه کې د ستورو د عبادت کوه ایاس پګمه دنوا د شپه مې او دروازه دې ته پراتيو اسنامن چې د چا په شکل باندې جوړ کړي و کنه نمنغا ورستهول هغه دې ته عکی فين او عبادت کوونکی اتکاف كون کو کی ناس اپابندی كون کی, کی. قال هل اسمعو نکم او ابراهيم السلام اي دې او ريستاسو يز ته د وون کلي आवाज کړی او یا انفاغون او یا درون یا ضرر درکول او یا ضرر یا ضرر درکول او یا ناغی ویف چه گورا دا خو او رینا مونو تعواز کو او پیدا نشی راکول او ضرر نشی راکول دا خبری بکی ٹک دا جیو نشتا نبیه عبادت کوئه نو مشرعانو نی دیکنه قالو بل وجدنا آباءنا ویدی بلکه مونږه مونږه د مشران زمونږه کذالیک اک... کذالیک اک... یا سالون چدا راغې دا کار وکاو هغه کل دې مونږه وکاو انوستانه منو بس خبر دا خبره یا اور یا اور شلنه دې اور مونږه عبادت کوو زمونږه مشرانو طریقه تبرکات دا کړی دار د عمل له قوم ښه وره ده چکه لته دا, دا اور دې نو اوس به تل تفصيل کوي ولې چې دلیل یو قوم سره سره دایږه زمونږه مشرانو کړی نو دین دیس رو اس غیلم نشتا <تصفح> نا خبر ادی او بس چسی او ریدی لی یا خوب کی لیدی لیدی یا منگرد واقعاتی او ریدی نا پاکی پسر روان دی تا بوتا اوز آخد کے تفصیل خوا قال آفرائیتم و ابراہیم علیہ السلام خبر راکے ما کنتم تابدون اغسو جتاسو یا عبادت کوئے انتم و آباؤکم الاقدمون تاسو امشرانو ستاسو رمبنو تول لگیا یا عبادت کوئے کا نو بلدان بوکه فائنهم عدو لي پس یقینا اندي دښمنان اندي زما الا رب العالمين مغرد مخلوقات دي زما دښمنان اندي د دي عبادت نه منم زرید आवाज نه منم زرید نه او بلدا چدي به زما دښمنانی کله نه زره عبادت وکم به زما دښمنان قرآن دا سورته مريم کې وي سورته کې برازي چې قیامت کې به نوای جسر رب العالمین دی الی خدقنی اگزا جده پیدا کله ما فوه یهدین اگلا رحمات تفصیل جته شورو کنه بای کے باول ل توحید بیان ک اگزا صفات خدا ولذی اگزا ته هو یتعمنی چا اگ فراق مال را زوگی ما ما باندې کمزوری را دی حاجت مند اگنا فراق را کی و یسقین او ما باندې وبس کی اس کا کر اگ را کی وَیغا مریپتو اکلہ جذبی مارشم فہو یشبین اگر ال شفاء نسبت ځان تو چزنا جوړ شم دانو جمعنا جوړکی عدد ده سه کمزورې د فعل بزانت نسبته چز بیمارشم فہو یشبین اگر ال شفاء راکی بل سوګنیش تا کا استادو کو بدا خیال یی ته زکوی چتا ساته چدا اسنام او غیر الله تاثل بیاد شفا در کیا با قرآک در کیا او زمان پا آغذاتی اقین دے او بلسو گاغذر سره دیت شفا چو کنش تشارک والذی آغذاتی جمیتونی چی ما بامل کئی ما بامل کئی ثم یوحین اب یاوام جن دے کئی زمان مرگو جن دا گا پا اختیار کئی والذی آغذاتی اتماعو جزا سماس آتم این یغفرالی خطیعتی یوم الدین چباخنه بو کې માતા زماده خطای کران او شي پرواز د بدلی لام بیاونه خطای نکي خداغي تاوري کنه چې د بندنه خطایو شي نو مابي بو د څوک کوي اغه ذات مطلب یې دا رخه نو که زمانه سکوتا او غلطي يو شي لغز راشي نو ماته او مافي غزاټ کوي او یادګه کوي کوم ته اوري چې یو بندنه ګناه خطایو شو نو هغه بخبلل د رب يحب له حكماً يا رب وقفه ما تحكم علم ونبوات و تقاضي عن علم ونبوات ومشه في دن مانك لك وإستقامت وعلي حقن بالصالحين ويوجد اكما دن اكان وخلق وصرا هذا يعاني لحق فرس تخيخة جداس هذا سوايا جلا ما لإستقامت رأكي في او مادن اکانو خلقو سرمالگره کی واجعلی لسان صدقین فی الاخرین او گرد مادا پارا بیان درشتی آو پر استانو خلقو کی اگر والا اللہ سوال قبول چو اسی مسلمان موز کئی او درود ہوئی نخوابا خواب آلی که داوی چه کما صلیتا علی ابراہیم کما بارکتا علی ابراہیم <تصفح> اللہ سنگر چه پا ابراہیم علیہ السلام اگر پا آل بانده رحمت لے غلو برکات لے غلو داز په اخیره پیغمبرونو دغه په البندول کې داسواله ولا قبول کړه غنم پکې راځه واجعلنی او غردایما میوم ورته جنته جنته د وراسانو د جنته نعمتنا الله جنته پر او څو چې دا غې وراسان دي مونږه مالیک او غردایش مار وکي واغ درلې ابي اباخنا او کې دپلار جماه من الضالين يقنا دير چدي بيمان امره ولا سوال صل عليه وكلا ها او ذا حسره توبه کرا دله چبيا غوره سوال نه كړه دا خو يو وعده واه پوره خبر شو چدي نه ګمراه شاو او توباشو ولا والا صل عليه وكلا مغفرني ابي دا ترغيب ده چته بجاس انداز کې بيان کې چها لګتا ترغيب شي ولا تخزني يوم يبعثون امر سو كه ما لا چې پورته کولې خلق د بیا ترہیب دي يار ولا ورقي جر مزه قیامت را روان دي کنه لا ان فرمالوا ولا بنون لوخه خلق داوي ته زيره مال خرج د تلي نه دي کنه اره جوړه زمانم چي دي دي بزمو پكار رازي کنه دابې کفارګن له يو وخت کي دل چا باول ډير نو خل کو به بدې لا ان فرمالوا ولا بنون پيدا بورنه کي مال او نظام الا من ات الله بقلب سليم لیکن اغسو کو چراک ایلا دا فضلو سالم سرا روغ سرا چدار کسن شرکیاتو بدعاتو رسوماتو اردی خبرونا بنکل پا امن دے سلیم دا شکوک و شبہاتونا او از لفتل جنت للمتقیم بشارت او نزدی بگلیشی جنت دا پارد متقیانو وبرزت الجحیم للغاوین او خکار بگلیشی جہنم دا پارد گمراحان و سرکشو اریو تب اقپل اقپل منزل و مکام خکار نگو را دبو متقیان و ذکر اوکو شاگیل کو خوش او زیر ده خوش آلید او زیر ده خوش آلید او زیر ده ترحیب حساب کردی رضی آتا را یارا ورکول نو داغی بارا کیوی خوا او داغی چکمو میدون ری دنیا کی ناغو لطول ختمی کارا بگلی شی جہنم دا پارد خاوین و سرکش و قیل لهم او بویل شدیتا اینا ما کنتم تابدون کم زیر اذو خارا نويل فنظل لها عاكفين نعبد الاصنام من عباده کوددي نرا ولي واسا كم زي دلشان دنيا كه زمرا بدل برسدي او عابدين دغير الله حليت ابو صلاح ولي تاسو چه عبادت مكومندون الله سوا الله نريوليه حالان سرونكم ايا امداد او ينتصرون يدي بدل غستيش خپل زان بچو لي شي څه اختيارشته دا آزاد نبرځ کیاتا صلیم الله علیه و سلم د در کې فیها نسکور بغور زولیش به د جهنم هم ولغاون دی او گمراهان خلقو چې څومره گمراه خلقو دی به د تباہی کې چولیو نټول به په جهنم کې وګور زولیش کوب کیبو بیا ولټا به وګور زولیش اذیب په کتابه روانې وو جنود ایبلیس اجمعون او لخر د ایبلیس ټول اریب ورته وګور کاغده جناتو نده کاغده انسانانو نده چه جهانم جا ته او ورزی نشور بجورش قالوا هم فیها یختصمون نو دی باوی پده جهانم او باوی دی او دی باوی پده کی جگره که یختصمون دیرلوی جنگ و جگره بای نو دی تباوی داک شران اداچه عبادتی ولا کاؤ نو دیم شران تباوی خواد تالله قسم پا اللہ دے ان کننا لفی ضلال مبین یقنن چون مونگا تو کم راہی اخکارا کی اذن صوی کم برابر کلو اتاسو رب مخلوقات پر کم سفات چھو رب العالمینو اگا من گورتاسو لگر کلو عذاب آوے چھر دیر دیر لوی طاقت تے ادی بیماری خکولشی دی اولاد ورکولشی اعدیدلہ تکرا رسول شی مونږ او تاسو رب العالمین سره بارابره کليوه چله هغه صفاتونه دلته راکلو کنه ادمونه کنه مونږ دوران نه پويته و ما اضللنا الا المجرمون نو گمراه کلي مونږ بغیر مجرمانو دې زلمه مجرمانو ام شرکان مونږ گمراه کړو اوس بابا فما لنا من شافعين پس نشته زمونږه لپاره سو سفارش کی wala sadeeqin hameem awna dost mehraban das yo dost nishta jab mung mand tarasuki mehraban aw hameem garam cho zor lagye shor aw main da taralaway mung baajki fa law annalana karatan pas ke sherwe zamung za para waapas le dunyata ana یاکہ انن بجه کہ خان وما ابرات تے اوما کان اکثر هم مومنین الی ال مومنان و ربک الا هو العزیز الرحیم او یقینا رب تا خا زورا وردی رحم والے زورا وردی دشمن ملالکئی او رحیم ذات مہربان چ مومنان نجات ورکئی درما اقعد نو علی السلام ذکر کے دلیل نقلی اگہ تفصلا یصل دو استم پورے لدي قول اساسدا اظهار ده مقصود نوالند دنيا سود نوليم محسود زخرت عسل بيانكما شغد جن مقصود ده مقصد ده او دنيا پیدا اجر خو مستان نهي غخت نولي نظر حسد كوي كذا بات تغريب قالوا قاموا نحل المرسلين قاموا نحل السلام النبيان بارانو اذ قال لهم اخوهم كل شوديتانوا عليه السلام اخوهم رور دي, دي. نصبیر رو روکنا یود دینه نوح علیہ السلام آیتا سنویے ریگے انی لکم رسول امین یقنندست و دفارہ پیغمبریم امانت دار فاتق اللہ حواتیون پس اویے ریگے دا اللہ نا ازمات آغتو کئی دا آغا سلمقصد دے چو دا اللہ دا عبادت خالص اوزمات آغتو کئی حکم امانه ادغیر اللہ پنم باندے منخت عبادتو نپریدے دیم آلی حجور کلو ود سواع یغوث یعوق و نصر و تویچ دا پریزه خاص دالانو یریگه زمان طاعتو که وما اسألوكم علیه من اجر ازنو آلم ساسنا پا دیبا اندسا ما خسر الدنیا پیدا نظر اٹولی ساسنا میسا قوختی ندی ان اجر یا الا علی رب العالمین ند اجر زمان مگر پر عبد مخلوقات فتق اللہ واتیون فسو یریگه دالانا طاعتو که زمان, زمان اولو اخیری خبره ب بیان سره کومم په توحید ختموم په توحید دا مساله ده ترغوسه نشته نو زغورا قومه دراز وک چکهله تا او اخلاص او ذختارہ کی جو سوال ام نه لویبا تا سره ملګری خطرناک دی خراب دي دي ملګری دی کدا دان لری دی, دی. ادیب دان سره پرهیزنم ور سره ملګری کیغه قالو ان اؤمنو لک وایی ائمغه مان له وله بتا باندې واتراکل ارزلون اتا بيداریکل راستا کنزور خلق نوته چکل اعتراض ده ملګروشي نوته ووځ جواب کي خام خام جواب ورکي ها ولې تا کو علم کلي با نو دراز جواب بدس دکړي په مختلفو طریقو سره اګه نو سننه قران نبی از دکي چوپې امام جواب کي قال و ما علمي بما كانوا يعملون داړو و اين السلام سلام علم دي ايلمزانه هغه څو دي کوي زوخر دي خبر ما سره نهستي ما سره ملګري دي د زړه حال الله ته مالونه درم ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون نه دي حساب دي مگر پر زمان کی شعوری دی رب زمبا باندې کشرتا سو پويږي اتا سو کې نو د حساب په خپل رب باندې زو چا سره حساب کتاب نه کوما درم و ما هم بطالب المؤمنين عليهم ذو شلن کې مؤمنان لرا یارا ایمان را وړو یذمنا قربانی کړه تاسو بے شراما falo ran in ana illa nadirum mubin nayam za magar yarun ke ikhtara falo tar qonsala nooh alaihi salam go jawabo ka qalo la illam tandah nooh age khalqo k cherta man anashu ya nooh ay nooh alaihi salam la دوست امسار کروشونا دمکی ورکلا ولی بلی اتراز نیشو کول وصا زکا غیبوشو کنو چه دسر خداسی جوابون ری چه نو بلی اتراز ونکنو دمکی ورکلا چه کمانا کیگی نا او بس که دا خبره او بس موقمده پگتر اصار کو مولا نور چل نغازی قال امن ربی قال ربی ان قومی کذبون هو نوح علیہ السلام ای رب زمان یقنند اقام زمان چکلاتاله دم کې در کې نو ته بلاسو چې الله نور خو پکې زمام زمیشتا دې زرهواز نور غور نکوم نو تبق رب ته متوجه او دعا بووالي فتح بيني وبینهم فتحا فايتلو کې بميان زمام دې کې فیصله ولجني بين سلا بلاسي بچ کې مالرا ومم يا او سوچ زمام سره من منالمؤمنين مؤمنان نلامه دې جات راكي او دې خبره چلوه خو بس فیصلو لوکا اللہ نو سوال بوکی خواه نو انجام فان جایناو بس منگا نجات ورک دلرا ومم اگاو اگا چاہ لرا جدس رمل گریو فی الفلک المشحون تاگا کشتیڑا ککڑشوی کی ثم اگرقنا بعد الباقین بیا منگا غرقل رستو اگا نور کی بعد الباقین رستو مگا پاتی خلق باقی خلاقلو غرقم این نفی ذالک اللہ یاقیناً بده کې خامخې عبرتې موجوده خلکو ته وي چې کتا زه د پیغمبر خلاف توه درې دم کې ورکوې نو انجام پونډه لا وینو او ما جانک دره مؤمنین انو سره داغي ایمان وړون کې وین ربک له هو العزیز الرحیم او یاقیناً راسته خامخې اغاث ورده رحم والریم نو نجات ورکی خلکو مؤمنان او اولیاء الله او عذاب ورکی مخالفونه دین ارستو مساله <سألوانا> موارده کې ذکر کیږي دهو الله علیه السلام داغه د دلیل نقلی نو خوا به قام لا تخويف دنیوي اول خو دلیل نقلی ومصلحه نو تا دا واه چې ذکر کیږي نو دې ته انداغه خلاصه راځي اولو کا بیان او توه اچ نوالنطان تاسو نو, تا نو آو او جا څه وخته بیان واوري او بیا به وګورئ چې کوم پکما مشغله کې اخته یې چې دین ته نه سميږي نه غیرت بشورو کې نو, بشو نو الله احسانات به تواوري شوي نو بیاج داقینا کما نشکری شوی نو داقینا بیویارجی مکوینا شکری کنی گوری احسانات بدن اللہ واخنی این عامات بدنه واخنی نو بیاج تا تجواب کی نو رسط بیاج داقی انجام قذبت اعادن المرسلین تغذیب کلو عادیانو دا پیغمبرانو اذ قال لهم اخوهم کلو شوی دیتا رورد دی انی یود دینا هود علیه السلام علا تتقول تاسون یاری ان لکم رسول امین یقینا دوستاو دا پاره پیغمبر امانتدار چې رسالت بیان بوته کیسه بعد دا رسالت فتق الله حوات يعون رسول پکما خبره امین پکما خبره پسویری غدا الله ناطاعتکه سما دا دعوت و ما اسالکم من اجر دیم خبر وستای دا چرون ورتاونه ان اجریا الا علی رب العالمین لا دایجرسمه نظر پرد مخلوقات زګان ستړی کوم نوستانه کوڅه قیمت نه نو دریان نمبر کې بتاو غوړی چې مشغل د قوم صدا دی پسکه اخترې دې دین د روزګاری آتا بنونه بكل ریین آیاتان تابسون آیا جوړاوې تاسو پہاڑ یو څنګه باندې یو نح ابسکار کوي ری دنجزم کې تویل شي ډېر او آیاتن معجزه نہ کہا یادگار آیات یادگار تاسو لګیای او ته کمزره زدان ښکارینو سمون عربه جوړاوي اسه کومبات پہ جوړاوي نہه دا پسکه تاسو وخته تاسوون تاسو ښار کې لګیای اول وتتخذون مصانع اجولوي تاسو باندې امزبوطه کلاګانه لعلکم تخلدون و تاسو همې شبې دنیا کې تاسو سره یې علی دی اجن بتراو تخلدون دا, دا خلق خير كانكم تخلدون لعلكم تخلدون توسو جدا بادين منغو ميو تكون نزليق مالك بن نزليقي قام لا خبره وإذا بقستم باطستم جبارين او كانه جتاصوني والكوي نوني والكوي غير صاخيه تشغرب لاندي ولا شكرن لان ما داوي مركان ولا ما داوي كان اذا بقستم دا دې خلقو په فطرت کې راغلي خبره وا چ ډیر زورورو او کمزورو خلکو باندې ښه چې څوک به راګیر کړل په ما ملي خبره کې با تاسو جباري نو دا سه مې ویني ول چې بیا به اخلاص دل نه لکه سم چې دا خلک مې چینه سي کنه دې وی دا مې چاته انده دا دې غریب دم دغې او بغریب را نیو جو به نسخه <تصالحان> بیا به تجا خلا صله نشو فتق الله واتي يرون وصو لريګه د الله <تصالحان> را اطاعتکه زما واتقوا الذي امدكم او باغونا دیو چنیدی نزامنا پاکی تاسو گردی مزید کوئی اصابیوں گردیوی او بس کی ارس زیاد کی اینی اخاف علیکم یقینن زیاریگم پا تاسو عذاب یوم نظیم در عذاب دروازی لوئینا نا شکریون که کنیدانی عمدنو بزند دارش قائل و سواعون علینا ویغی برابر دا پا مونباندی اواغزتا کچرتا واغزکمتا املمتا کم من یرا کټه بیان کوي مونږ تا کنه کینو هدي خلق او زر نکي امنګوم د غشاني وبس نکي ګرا باندې اثر ورته نه ان هدا الا خلق الاولين لذا مگر الطريقه د قانونو کټه دا دا خو یو از مون نه يو په خو مت کشانته خلق مال دولت او غیره چا خبر نه منلي نو مطلب دا رچې په مون باندې امر ازنه ایبنو چې صحیح نه وای د مخک خلقوندغه حالو و ما نحنو بمغذبیم حنیو مونگا عذاب ایدنکی امو با نیا عذاب نرازی حیاده چلو مخکنو دا حالو رچه پاقی راتا عذاب نو بس پا مونگ دیم راشو یو از مونگ کونیو کنی عذاب ایدنکی اگیو با نیا عذاب راگلو فا قذبو پس تغذیبو کود دیپی امبر جهود علیہ السلام فا احلاکن ام نمونگا سو چلو کپریم خودلو کنا <تصالح> فَأَهْلَكْنَاهُمْ حَلَاقُمْ قُلْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ يَرْكَنُونَ بِذِكْرِهِ صَامِخَةٌ بُتُسُوقُ قُتْيَةٌ بُرْتُ وَاخْنِي وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ أَلَا سَرَدَغِ إِنَّ يَمَانُونُ كِي وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ أَلَكَنَ نَبُسَا زُرَاوَرُ دِ رَحْمُ وَالَذِي كَذَّبَتْ قَمُودُ الْمُرْسَلِينَ بِجَمَاعِهِ رَسُولِهِ السَّلَامُ تَكْذِيبُ اذا قال لهم اخوهم کلچووی دیتا رورد دی صالح الا تتقون صالح علیہ السلام ایتا سنینی ریگی دیوارتوویخا ناوالو کا بیان د توحید بیا بیان د او بیا بیان او بیا بوکوری نو چکم خلق مقابل کی لکا زیاد تر بائی که مشرانی نو کشران با بزی پریدی و مشران با بمخوالی دا دیو ایبونا بخکارا کیخا رسول الله السلام ورته سنيه ري كه اني لکم رسول امين يقينا ذو تعال پارا پیغمبر ما دار فتق الله واتيون هو ري زالانا طاعت کے جنا وما اسالکم عليه من اجر ما نه غت زنه غرام تاسو نه بدي بند سازر ان اجر الا على رب العالمين ان ذي اجر زما بغير رب المخلوقات زما اجر خوازه ردي اجر عليه کليما نغه په زمانه تاسو کې او خیالونه ستاسو د کومه څه نه وښتي اته درګون فی ما ها هنا امنین آیا پری با کو تاسو پارس کې چې دا دنیا کې امنین په امن فی ما ها هنا د دې دنیا کې تاسو تاسو کې دګیا یې نو تاسو پری کو فی جنات او عین فی ما ونا حقیقه پا باغونو اپا جنتو کی پا باغونو اپا چینو کی و ضروع اپا بسلو کی و نخل اوغا کجوری طلعوها حضیم چه شکوفی داغی تیاری دی و پستی دی طلعوها داغی میوی اوغا فانگ چه پاغی که میوی و دکی غنچی نو حضیم پخی حضمیتو تنجز دیشوی نو پا دیکی بتاو داغش انتی پره خودش ہے و دل من الجبال بیوتان الفارهین او توګه تاسو د کورونا کورونا چې مها بیرما هيرانو فارېوین بیرما هرا په دې کار کې نو دراغه وسو لړګي نصیب سورې کوله تراشله ها څنګه دې تاو د مزبوتي ګټ سورې کړیو پکې کورونا جوړ کړی سمرلې مهارتم هو وردا مهارتم بچول نشي د الله د عذاب نه فتق الله وات يون پسوره دې الله اته اته کې زما دا دعوته ولا تطيعوا امر المصرفين اطاعتكم حكم من نهى ذكر المصرفين شكم شرقون دي مشران او اسراف كون کی ناریبہ سے گل رواه ان شیخا الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون اگر خلق دے فساد کی وزمگا کی او اصلاح نہ کئ قبا حد مشران و مشورو کی چگوردل وی خلق دے اتو ګورا فساد و شورو کړي دے اصلاح نہ قالوا انما انذ من المسحرين وبتا به ترازو کی او دې یقینا يه تا دا چانا جسحر جا پشوي مسحرين سحر پکل شي وي اوس څنګه کی چه خوراک کی نو تو بشان باندې پان دایلا بشر مثلونا له تا مگر بندا زمو بشانتي دا دې مترز اولې وې سحر درما نشوي دې وې زمو بشان دریموئی مل ماجز اور والا فاتت آیات نور ماجز ان كنتم صادقین کید تدرستن قال هذه ناقه لها او صالح علیہ السلام دعوا خذا لها شربا برسکل لی رو ولکم شرب یوم مما لهم استعذ با برسکل لی دروذی معلومی پی روز بداو بس کی او بلا روز ستاسو سااروي او بس کې تاسو به لي هغ چې بک او بس کې بیا به ساار ن کار روډ زیاتو که نه کله چېطب باید د برستو طبیانو کې او د مشررانو قه د ذ کار کي ات مجبورې د طب ته بیاخپلی او ص پ او س کاری شمخ کاره کي چې بس لاند به خبره بکواض تاسو به مشررانو دوره خپ هم کې ع به هم کې نهمه چکهې ما اوزور یم نوقرران نه نړ دی هم شروع کیږي د قرآن ورزیو کنه او زبرات هم شروع کوم دا شان نماز او سبق به ور چتا زدا کلی لای ته مونږ ها سپاکلی نه بتا سومه او زو نو پتا باولګي داسې صفات بوتخاره ل بیا پن نو ورځی چې شموږه بس بوې و ولا تمسونا بسو امره سره دیتا تکلیف فیاخذکم عذاب یوم عظیم کني یوګل ستاسو عذاب دروازه فاکروا ها ناږي به دې وکي چې مونږ نه منو تا خبر به نه منې تا قران وايي اغي وې ته مونږ نه معجزه دې دې صالح عليه السلام فاکروا نو هلاك کلا ذا اصبحوا ناذمین لو غر زيد الخ پیمانا دا او خپل یارو اغه وته علم سو او ته شه بداو خبره لاکي فالې پري غو دې چا غي فعل لاکي <تصح> <تصح في في ل%. نو ورداچ نو ساينه وګو فاصبحون اليمانش راخذهم العذاب ولي ولدي للعذاب ان في ذلك لاایه ييقنون بذلك ابرته وما كان يسرهم المؤمنين ان بهم اكثر الدين مؤمنان نوکه کیدا ابرته اکبر استه چستا مقابله څنګه نارینا زور لبی رقلب ظنا نومه چتابه رکا ورتون نوصانات جوړي یو برته لمسیبل برده تو تبقل کار نه پریده ستابع في القرآن ساركاري أو سنة بدلاري بلت تتبع نقول ريخا وإن ربك لهو العزيز الرحيم ويقنا نفسه خامخا زور ورد رحمه الذين حذب الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم الوطن المرسلين سورة الشعراكي ش پغم دنین نقلي رسول الله سلام ذکر کی د تخويف دنياوي دا پاره چې او قوم باندې خپل پیغمبر ضد مخالفت کول د نه الله عذاب را اوس ته داغي پین پین زنه مونې مخه ذکر کړلې داش پغم جہ وا د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اول خوا قام ل یرا عذاب چې تاسو باندې ځای انځامي کله خپل په امر خلاف کوي او سره مقابله کوي دا پیرا دلوت علی السلام چې د خپل قوم د طرف نه دته موږ امتحان او تکلیف و خلاصہ د واقعات بیان د وحدت و رسول دو قوم کرو قوم کرو. او بیا رسول د بعرت کاذبت او ملطین مرسلین تغزیب کړي او دلوت علی السلام د پیغمبرانو د یو پیرانبر تغزیب او د نسبت کړي د درو او قران مجید وی د ټولو پیغمبرانو ای المرسلین چې ذکر کړي د دې وجهي چې د پیامبر تکذیب خلاف کول د 10 کده ټولو پیغمبرانو ولي مسالې یوه ده دعوتی یوه ده میشن یوه ده وین قال لهم اخوه هل كلا تشو دیدتا وردديلو تون لوط السلام الا تتقون ايتا زو نهره کې دلانه د دې ورو ورو د نبو تو تر تملاو الله ډېر پاک دامن اگر زلو د خپل دین نه پاره منتخب کلو ندیته د اوتکو الا تتقون لطاس غیرا نستعذ الله ان الیکم رسول امین یقینا نستعوذ 파را استاذ امان الدار دا د هر په عمر رسول امین امان الدار چد اللہ را ذرا په نصره ایږي ناغتاوسته غره غره را سم هغه کې کوتاهی او کمنکو فتق الله او تعاطه کې زم حکم او منې زم ما د پیغمبر هو چې دعوت توحید او دعوت د رسالت تدامنه او قامم په دیوانه مکلف دي بهر د اور کې اور سالت د پیغمبر مونږه کومه مکلم دي ووما اسالكم عليه من اجر زنوار المستاسنه په دې بیان مانږه ساو يو زو ان اجریا الا علی رب العالمین نه دې اجر زم مگر بربد مخلوقات در توسل د تاو چې سړک دا په رات کار نه ده اته دواړه ذکران آیا تاسو رات لیکو من العالمین د مخلوقاتنا چدا کار بل چا نه او هغه زه ته رات لیکو وای چې تاسو ناری نری دا په د عقل د دین او د معاشري بهار طریقې سره خلاف ده وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ او پرزتازو هغه چې پیدا کړی تاسو ته بار ربکو رب تاسو من ازواجكم چې تاسو سره نه دي نشتا او حرامه د جواز کوي د عقل او د شريعت خلاف کوي نو واقعاتو کې کمزې چې دارا غلي دي چې لو قوم دېلو ها اولای بناتي هن اطهارو لكم نو اغیر تفسیر دی صورت شعراء کی کئی خوا چدا ستاسو بی بیانی چکی ملید اخپلی غنانا دخل ارتا یادوم چدا زمالون ای ولی پیغمبر دو امت لاری کنا نو اغیر تر حلال او حرام کارتا تجاوز مکوئے بل انتم قومن عادون بل گتاسو یا قومید حد نتیروتن کی اگرانی کی قال <تصفيق> اجي بيان يوكو د قام ده طرفنا دم كراجي قال <تصفيق> يارا ولاركه شموباتا سزا داركو قالوا الا ان تم تاليالو وتر وليك جتا منن شويه لو تعال اسلام من المخرجين قام قشي بتا دي استلشونه منبر دي قال ملك نوباصو <تصفيق> <تصفيق> سنه خواخا یا غلیشا نو ماخله او یا بل مونږه او تاسو کته داس لګیا یمونه په له مخه دانه قال انی لعملکم من القالین او نو تعالی اسلام او عمل تاسو لریم د بدګون کو نه عمل سره ما حسد من القالین بغض او حسد هغه مو ستاوله عمل سره راځه او چې کار کوي رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مما يعملون اے رَبَ غَمَا بَجْكِ مَا لَرَا او اَهَلِ غَمَا لَرَا دا انجام ادا عذاب دا غصنا چه دی اے کئی مِمَّا يَعْمَلُونَ دا معنی دی چه کم عمل کئی نزاغین اخو یقینن السلام ادا اغا اهل بچو امراد تسدی عذاب چه دی عمل دور جنا کم عذاب رازی ما زما اهل داغين بچي مم ما يمرو داغ عمل نجیبي کي چې دا عمل داغ لپاره دا دا سبب دی او وجر دئ چوي ان لي عملكم من القالين مطلب داو جزاء نه نه کیګو ترسو جتا سو پدې ګناح کي ارتای ترغلي pore بیان کو عذاب اد دوی رد کو زنه غلي کیګو او کله چې اغه حالت راغې چې کوم باندې عذاب واخ شوروش او خبر راغې د الله طرف نه نو لو السلام وصلی الله ما زما اهل ساته چې دې عالم قوم سره بازاد کېږي نه شو فنجینا او اهله او اجمعين پس مونږه نه جاڅ ورکه دلره او اهله دلره ټول ټولره اجمعين او ټولان بچل الا عجوزا في الغابرين مگر هغه بلې جوابबाजी کېدهونکو کې فل غابرين چې کوم خلک بازار کې ګيره ده مدام پږي کوي دغه وځي چې دلته دا یې سلام سره با دې ذکر کې ملګرتیا نه و اځ قوم رسته کوله په باطل عقیده کې نور دې وښينا هغه دې خلق سره آزاد کې ګيره شو اغه تفسير مخ شو چنور بدکاری پاڑی که نوان صرف دا عقیدی دا وجه ثم دا مرگل آخرین بیا حلاکل مونگا اغنور خلاقو ثم را بول چه بدکار خلاقو نغیم حلاکلو او در پا سخترین سزا سرا فامترنه علیهم مطارا او باران و رولی مونگا پا دیبان دیباران ناکارا و بدباران دکانو دکانو دکانو دکانو از مکا توڑ فاسا اما طارمن ظرين فاسفير بادو باران دیرو لسو جير وركره सेवा और आगे ने ताव इबाद नस्ते जो गुनाह ने बेनु मनाशेबी ना आगे ने पालेर बद बारान इन नबी ذالک الاایا یقین البدی کے خام خائے برت و ما هو العزیز الرحیم او یقین نبستا خامخا غزورا ورده رحم والده دشمن هلاتوی او بندگان و اولیاء و رحم کی اغیل نجات ورکی و مواقع او دلیل نقلی دشعیب علیه السلام او دشاند تاقویف دنیاوی و منامونه کذبا صحاب الایقت المرسلین تغریب کړيو خاندانو دبان د پیروم درانو اصحاب الاایکا دا خلق چې شایع علی السلام مرتلې ګل شو باهالو یو باو باندې کې باذو دونو لنګلو یا اصحاب الاایکا ایکا یوونه وړګینو مو دې خلق به عبادت کوو تعظیم به کوو نو ای عبادت پکیه اوږه ګر الله اللہ حب العزت دیتا پیغمبر علیگا قال <سؤال> لهم شعیبا کلاچو بی دیتا شعیب علیہ السلاما علا تتقول تازنی ریگت داللانا چل شرک کارون اکوی و اختیر اخوهم یونوی ذکر مفترین ذکر کی چی او دا بلی اوقامو چی دیتا ناغانا سبي او دي سره نو او ددن په لهاس سره او قوتهم باغي کنو نو مناصر نو چې خو میويلي شوي بالا سلام دي ته علات تقوى تصويري ګنه داننا ان ليكم رسول امين يقين ذو صالحا في رمبر يم امانه الدار فتق الله واتيون وصيري دالنا اطاعتك زمان وما اسالكم عليه من اجر زنوال استاذنا سايواز ان اجري الا على رب العالمين <تصفيق> ند ايجر زمان ما غير فرضنا مخلوقات ز استاذنا اجر ايواز نوال استاذ ومال دولت سلام محبت ادغيده بارتاسو حرامي طریقے جوڑی کڑی بناراو طریقو سرمان را جمع کوے زتا اوستا مساله بیانوما بیانوما د توحید مساله او بیا درته دا هم چې معاملہ زګستا سنبه تاسو دا قدیم کیږي او دا معاملې کیږي په دین کې دا مانلو ډیر له بعد دې اجر درنه نه ها خپل اسلام او فلټیل وراك ايما اول ولا تكونو من المخسرين انك يتاصو كما اون كنا ديم خبر هذا جسم ربر استاذي اوبر لين دينو الماضي ناكيك كمي مروله يوسس تشالان ني خارصا يا نقصان او كم مكوري دريم وذنو بالقصاه المستقيم وزن کوي پتلي نهه باندې تلک <تصفح> هر اوسان ما کوي اوسان اورم ولا دخص الناس اشیاء ما کوي خلق له مال نه لري سامان نه لري پنځون ولا تعثو په ارض مفسدين مګګي په زماګي په فساد كون کې ماملي عاقله دي او نه په زماګي په فساد بیان د عاقبه او توکو و ته ذکر کلا اوس ماملي ولا زمای کلا پاګې هر زور ورکړه ځکه چې دا لې زیات کړه کې هغه له معاملې بل د معاملې دا کمه نو څنګه اندازو چې د دین هغه عقیده نه سمیدو نه بدی زور ک چې دا سې شي توجه خپل ایمان حاکی دی تا سرو شي او شپغم واتقو الذي خلقكم ویریږي دا غزا څنګه تاسو پیدا کیږي ولج باله الاولين رقم خلق قول من استاذه مخ کې خلق پیدا کوي جبله خلق تویدش تاسو پیدا کیږي مخ کې پیدا کړو استاذه هغه خلق سوشو نو موږ ویل هغه او کدغی در آ tunesہی باقی نو پتہ لگی چا آضاب تر آگ لوگا نو تا بتاسو ہم گوانے آنеты سنگا چو پتہتے جو être سریں نو لاغے جوابات کی خوا قالو انما اونت من المصحرین وائلی اقینیتو نو چا میں جس خر پی شویییییییی challenging تاب آند سخر شویییی 귀وی تماما قالوا إنما أنت من المصحرين يقين أن يتو تابع جانج قرق صحري في يعني قرق صحري ستوينش فشماني تقول فشماني قرق ندع جوهما خبره وإعتراضه وما أنت إلا بشر مثلنا أو جوهما خبره نیتا وگر بانده زمون بشان تو خود زمون بشان بانده مونگا سنگ او درین او این نظن نو کلمین الكاظی بید او یقین مونگا گمان کهو بتا بانده خام خایر درو جانو نا مون جگورو نتو درو کوئ درو کوئ نو که خبره که دو قوله شی نو دا بیا سلورمه خبره شو منزم بودش فا اتتتا علینا نصر اوغارزتا مونم بانده کسفم من السماو یا دل آسمان ده بررنه یا دل روغارزا آسمان نه دور یزم نه ان کن تا مینصادقین نشپکم بودش نیتا درشتنو نه اگه تا درشتنو نیرزتا مونم بانده اوغارزا و یا تو تا کسفن تکلنا بنده قال ربي اعلموا بما تعملون او اي شعيب عليه السلام پس ما خبرې باغامل وکوي تاسو ستاسو دا خبره دا عمل او تاسو اسلام کوي پس کیږي داغه تخمال نه نه غواړه هر خبره واخ مو قرار ده عذاب بدر باندې راشي ز در باندې راغور غوله دا کوم ځه چتاه سو مخلوق هي امکلف کلی هي هغه عذاب راوړي فجذبوه فستغذبوا قددا او چته موږ خبره حل کلام تعالی باندې مندل تن دروه وای موږ ولته ویلو چې تر دروازه جنونه فاقذهم عذاب يوم الذله پسونه ولدي عذاب دروازه د صاحبان يوم الذله د سور ور د صاحبان ور او د پاسه درید اځي اپون دیر گرمی تیرا شوی داوست با بارانوشی دا تامبو پشان پی آوریز دپا سوا سای باد اجڑو رو پی رو رو ری دنگو ویس وزور دا سزاو آزابو تسوی چی ما تا اجازت تا با ماملا کپ طبیعت چلو ما و کار سوا سرکو ما جسنگ دیخوا خی تلکی کامیزیاتی پیمانا کی آو گڑون وغیرہ تا تگو ریدی اجازت نشتا دیز را خزیر زب حرام شو افسوذرنن خل کوله غټه دا پارا بس دای ولار مونته را چې ځوله مازيعه ته کوا ده او د دین نوځه چې نوڅان کې په بهمانه ته لکه یره ویلې کې غټه ځا ته اېس غټه نه یلته په بل تر په باندې وځي په نه نه بوې دا چې بيماري شي که اس شي او نور مشکلات تر ته جوړش خپل بله بيمار شي حالاتو دا خراب شید. داولی معاملی خرابو لید. او معاملی پا دا اغا صوری خطرناکو خرابو لید. چا دا اغا عقیده خرابو لید. اگر دا خلق دین دو صفات کی. اغا پخپل دے نقصان کی. ها مسلمان لکا دو کور کیو. دس اغا معاملی فاما کی. کی, کی. دے دو پارچ دے دماغ صفاتو کی. نز اغا نشوی لید نور. چا عقیده خرابو لید اغا معاملی نشی صحی که ان هو كان عذاب يوم النظم يكن عنده عذاب روزلوي ان في ذلك لايه يكن بذلك خنا غايه برت وما كان اكثرهم مؤمن ان اكثر الذين مؤمنان وان ربك له هو العزيز الرحيم او يكن رب سبات مخابه ضرر ارحم والدي دشمنه هلاكي دوستان مبجك دادا کو رحم دي او دشمن جهالكي ده العزيز دا بل چاگوار دا صفات نشکی لئے سوزا لئے دا ذکر اکڑا دے دا پارا چا خبرا ذہن تراشی چھوارے دشمن حلاکول او دوست بچ کول دا دا اللہ دا تے داولی یاو بارکی داو نوے او نلکی اکلی کلی دی نروانے کا توبت اوباسا چھو تاوی اگی دشمن حلاکی او دوستان بچ کئی دا نړۍ په کارو قرآن مقابله کې چې دا اوسړې وای کنا الله کتاب را لېګل دي دا بارو چې استا اسلام شي دریم یاد ذکر کوي تر اخره صورت کې پاګې کې صدقات ته دا قرآن او مختلف او احوال سره او زواجر دي سل فلانه د زواجر تخویف. او علاشان او جواز د دا شبهه داوره توحید تسلّي في اغنبرتا فهو في الزوء أمور صرح <تصفيق> وإنه لتنزيل رب العالمين ويقين دا قرآن خام خام حكم نامد دا, دا رب دا مخلوقات دا غير طرف نازل شويري نزل به الروح الأمين نازل شويري بادي بادي اغا روح روح الأمين جبريل عليه السلام اغا نازل كل دا قرآن على قلبك ستافزر بادي leta kunena men al mundirin che che to dayaron kunena chustazi mawari borash duniya ke sara yanzar de yarawar kole hala qalbek wa zrin zikr kai chawa hada qismawa yaw ba shakl da salsulatul jaras ke دلته غته اشاره وکړه چستا بزلما د مو قرآن نازل ډېر عظیم کتاب او ډېر ربوبه الکتاب مقصد دې لري چې دخاله کوی لري بلسان العربی المبین فجلی العرب سره څرګند آواز حدا دا څه چې مون دخ په کله قرآن نه پارا څرګا واضح حدا فصیح حدا بلاغت به کې بل لساني مبيد بل دې اشاره ده چې قرآن کې تحریف نه دي شوی محفوظ ده تر قیامت هم محفوظ وي وانه هو لفي غبر الاولين ويقنانده قرآن خامخا باغي کتابونو لمنو کېو باغي صاحبو کتابونو کېو د دې تصديق مضمون زيب زير راغلي عالم لكلهم آياتا آيات نه دي خلق لپاره نخا ایا عبارت لري ای علمه علماء علما بنی اسرائیل جز دک دیلره علماء او بنی اسرائیل هغه خلق او علماء دا قران زک هغه بلې بوېږي چې دا د ما نکلام لري د باندې كلام سب نشو زد کوله دا لګ ہے په نشو کوله ازه مشان قران چې داګه د مقابلې دنیا حاضر دا ناقابل ما او به دیور اوسیدل چې د کتاب دی بیا ځحال کوي درازو چې دا پیغمبرو معربي دي قران نو عربي دي لمن شک راځي چې د رضان جواب ولو نزل له کجره مونږه نازل کړی على بعض الاعجمينا و بعض الاجميانو چې دا دي چې په عربي نه دا عجم دي او فصیح او اځه حننې بچا بکی نو کڤاری مین اځل کلوه فقرعه علیهم او زلسته بدی باندې فاکانو به مؤمنین نبو دي فاګی باندې مانولن کی کیا اځمی سړی پپل اځباکی دا د عربه قران لسته نبیان دته کومار سړیو خبرهونه راکنه دلهو قراره ني نبیابه وی چور سدج بیاود عربی وي نه دا خو ته سو خي دغه را چانل دا بیابیو میتراز کو که ذالک سلکنا ہو دارنگی منگا لنیستر دا انکار کول دا انکار منگا په رد دکی گئو لے فی قلوب المجرمین پس رنو دا مجرم آنو کی سلکنا یو معنی دارا چودا قرآن تکزیب و خلاف کی برز داولا پس رنو کی را گلی دی ننگو تیر داگا وخنا اجیم سلکنا ہو منگا دا قرآن را گئو دی پس رنو مجرم سلی ام منی هذا القرآن في الله كتاب أخوان يقرار لك لا يؤمنون به فعدد يداره إمان نرولي فالقرآن حتى يرغل العذاب الأليم تردفوا لي شويني عذاب دردناك فيأتيهم بغدتا تصراب شديده عذاب وهم لا يشعرون عذاب نبوي فيقول هل نحن منظرون نبوهاي دي آية يومونغا محلت راقلشي منظرون محلت براجران اقلش جرس تشل عذابنا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 پیدا ورن کې دی له غصو چې دی له پیدا ور کولې شو ما اغنا نه دغه باندې کې آزاد دین ما کانو یو متعون اغصو چې دی له بګه پیدا ور کولې شو اوخه وه مکه تیرا سر کې ژوند تیرا نه هغه مزه ابلت پیدا ور مکه ولدا چې دی شرمل له خوان را لکو بیا مډر زر راګه دا ازاب مون خویشا نور بم روز توسی الله وي کار سمه ته مونږ روزته او بیا کلم ازاب راګه دې با کا خبره کوي وما اهلكنا من قريه تن ان له هلاکل مونږه هي جوکل الا لها منذرو وقال لگاه يرون كيو ذكرا ده پار ده یاداش ده پار ده بيان چ خلقته بيانو دا اونانه کنا ظالمین انو مونږه سلام کوم کی چا کو مونږه خبره کړي او په آزاد کېم گرفتار کړ نه پیغمبرانو ته ویلو خبرداري ولا ورکړو د کلی مشران تهو کوم کو و چونشي د بسوینه سم ا چوینه سنوبیاره خلاصیدین شي دای ترازو دخل دا کو چیرې دین قران عربی حامل قران مہرابی دې زمونږه پاکه شکر ا جوابیو که چکا پا جمیمی نازل که نوم با بیعتراز که دویمه شبه شیطانان رازی او تا تا دا قرآن خی دا جواب وما تنظلت بهش شیاطین او نو نازلی پا دی قرآن سلا شیطانان دا قرآن دا شیطانانو کلام داده نی اغیر اوڑی چې بګیناست کړی او نو دا غیږو دې به په ما تلاسل پر شيطان نو نازل شي په دې قران باندې شیطانان سمج دا خلق ګمان دی اتراز و ما يعم بغي لهم الذين لا يقدي له را دې دې قران ترای دا الله کتاب شیطانان راتل دې و چې لګي څه په اوکور کې شیطان منډه کې تختي نبي عليه قال راتلودار اورن ادا جولون وما يستطيعون اناق طاقت لري چگنا قران سره مقابلهو کي قران تنا نزديش ذدي رود دي باري او حي عبادت الله كړل دارينا انهم على السمع لمعذولون يقينندي داوريدو دار قسم خبرنه خامخا رستقلي شييري منقلي شييري لمعذولون اي هو بخوامزول ازاس پنګلې دې اړه باندې دی به وخت لک ان اسمن دا اغه ملائکه خبر ته وکه هو دا ناس به څه لکه خبر اوري دا نورابل وصل به سره داسې کیوځه دنیا کې نبی هغه پابندوی لګي کرځه قران راته دنیا ته انهم علی السمع لا معذون دا لري ته قران نه نور خبر نه دی باندې شې ملائک ناس دی پہردار ادلیرن پذیبانی گزار کی حراس غلی گیا نشیت لیا خوالا نزا خلق بسنگا مانی جوابات خوردی رس بحوشو اب یاون دینا مانی تسلیات ذکر کی نبی علیہ الصلاة والسلام دار و پی نزو امور فلا تدو ماللہ الہا آخر یو خرد دشترک فی الدعا دے مرہ بلد علیہ اصرا فتكون من المعذبين فشبته عذاب شونا عذاب الذر الكريه ار مخاترتوي تتغلى الا الله رب الاله مرابلا فتكون من المعذبين كنيت العذاب الذر الكريه ار شوف شيء رجس شركه وكان عذاب بولا ملاوي تسلدا وانذر عشرات الاقربين او يا اقل عاد جنز ديري الاقربين نزديق قلوان تا تا يرو ا ا ابراهيم عليه السلام جسم شروق كرو لا رتي فيديو بها قوم تي فيديو دا شان النبي عليه الصلاه والسلام شروق لكا نخبل لورتي فيديو او نزدي خلق تي فيديو مساله وشروق واخبيض جناحك واخ كتك فالالخى قل لا سنا من, من المؤمنين اوجا تا جدا بيداري اوګلستا جماو مومن دي خپل او کپري دي دير دي نس دي المومن او مان ده پکې نو هغه تا جوړي کا اهل القران دي قدر کا خیال ساته قدرې ما خبره وا صلوا الله عليه کا چې ردينا فرماني کويستا فقل اني برئ من ما تعملون وسو ايت يقن ظالمين دا مما تعملون استا سود عمل نز به زار ده حالت کې چې کله دېستا خلاف وکړه فإن فا عصوك چې استانه فرمانیو کې ها نو واي ورته چې ده او توکل العزیز الرحیم او توکلک باګه چې زو ورته رحمو الهد پینزم امر ده چې استا همدما توکل اگر په الله باندې الله دې راځه کله دا قوم هغه ځي چې دعوت تا مانزت تا ار قسم دا دنکار و عبادت تا و تقلبك ف الساجدین او گرد درستا پس اجدوکا انکو کی ستا صحابا لگیا دی ستا پس عمل کی تحجد کی نور عبادت کی نور تپا دی کی گرد درہ گردی او ضرق و ابو بکر ردل عنہو معلومات کے کلد عمر ردل عنہو دا څه نور صحابه نو چې تا ګرځره او بده د زنو خوشالۍ کې دستا صحابه سنتو باندې عمل کاون کړي نو بدغه حالت کوم الله تعالی خبر دی او دا ویلي انه هو سميع عليم يکن شان داري چلل اور دن کې ابوواله جواب د شه مه مخ او سوئی یې چې تاسو وای چې دې په عمر ته نن نظری شیطانان چه چال رازی اغدر توخیم چه سوک دی حل انبعو کم آیا خبر تاسو علاما تنظل الشیاطین پاگا چا باندی چه نازلی گی پی تاسو خبر په پا چا باندی پاگا چا باندی پاگا چا باندی یعنی پا چا باندی نازلی گی دا شیطانان چه رازی و خبری و تخیح اخلق دوککی تنظلو علا کل افاکن اثیم نازلی <تصفيق> دروغ جن بانده اگنانگار گنهگار افاق سخ دروغ جن او گنهگار شیطانان خو دیل راز دی دی ای جن تان او دیل خبر رو دی بیا خلق تا داگی پرچار کیو داوی شمونگتا دا بو حالو آیو یلقونا السماء ورزی دیتا او ریدل خبر واکسر هم کاذی بان اکسر دینا دی یلقونا السماء چه معمولي معمولی گونده ناغر آوری اوژی تیوی سنیم گلی خبر روتختی تول زخمشوی یا بل تیوی ناغر آوری تاگه تفصیل مقی اشه و بصورتو حجر که وشعراء یتبیوهملغاون او شاگران جی تابداری کبی داغیل سرکشا خلاقو د شعرات سره و ذکر کوي زکه دیندار خلکو سره لګي کنا دین لګي دی د ځان نڅونه به ګور کوي او خبری جوړي بل اکثریت د شعرا او داسری چغه بی دي نه دي د خلاف خبرې جوړي یا تبع او ملغاون تعذیری کې د دې څوک الغاون سرکه خلق چګور شاعر پربغاون بیر دي یعنی ناکارو سرکش کا شخلا خبر دی تابعدار وې ادي ومن بخلا شارو کې دغه خبره دین خلاف وې چا به ګمراه کړي الان طرا انو فی کل وادی یہیمون تلګورې چې یقینندي په هر د کلام کې یہیمون سرګردانه وي د خبره په هر کنده کې ویلې ګیاره سوچنه کې سرګردانه شروع کې نبی په مړی کې نه اجرچا شروع کې نو پاګم ستړی کې نه یہی موړه سرګردانه دې کلام به لري او کاند کې او وادي کې وان نام یقولون ما يفعلون وه کنن دی وايي اګسوج کیېنه تخلوې عملته نه راونی سو زله بیوی دې چې استقل حرام تا درځم بیا وځل ها اکلې پرې زما او کور پرې زما تاسو درځم ما څه لګيایې ټولمره په دې کې پیرشو ا په عمل بنک عمل به زکن نکي چه نور پیغمبر به ترين سنت دي نه تش کړو ترس درتونو خبره پادر دردمه چلال نه څه چلوکه ال دکهم د شرک کار کونو الله بيقوله بین ترا لا ستی روستش شرک که د کبر د ساه ها خدري دا سو او کې سو ها د اسلام شواړه شریعت دین په حفاظت کې او توحید په وضاحت کې علماء شاندو سنت او په بیان کې لیکاري اشعار وې دا یې بالکل چګو ځای دې الا لګي اامنو مگر اخلاقه او ایمان سره او عمل صالحات او لن اوکل نیک وزکر الله کثیرا او یاد ک الله ډیر د الله ذکر کې زیات ونتخرو من بعد ما او بدل وغوستو پس دا نه دی دین خلق دی بس اشعار جو کلو دی دی جواب جوابو که داگشان پوره چا اشعار جو کل دی اسلام خلاف دی دین خلاف د سنت و خلاف نوچم موحد او مومن را پاس دی داگی جوابو که بلکل دی مجاز دی دی دی دی دی دی گناہگار ندی ولی انتقام او آغاز او حفاظت او اسلام دی او جنبی علیہ السلام با د حسان میرا ثابت رضا لانه دا پار دعا کولا اگر تبیوی چه وای دی پس تایوی او شیر دا غشن کام لده او روح القدس بستا تایید کی نگورا اگر اسلام شاعرو اگر اسلام دفاع کولا نوستوم که اسلام دفاع که رسومات و پیداات و بس چاہ شار جو کلی اگر صفت کیا ہوئی ثابتيه نو تپاس اور دغه جواب وک بالکل صحیح ده وضع علم الذين ظلموا حضرت جواب شیا غسان دالیماندی ايمن قلبيان قليبون چکم يوزيد اوليدوتا دي اوليدل كم فلديالن ايمن قلبيان قليبون كم غيد اوليدوتا دي اوليدل انجام اغبسيش نو يكن ان چ دنیا کې او قوم داسې عمر تیر کړي اسلام په せ بدره دوی او ظلمونه په حق پروستوباندې یقینا چې د هغه अंजाम باید ورپېږي سورث کې واقعيات تفصيلي او د انبيو با د فار د تسلې او ذوالله منه شیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین سورة النمل نزول کے اون پس دو سورة الشعران دے مختی سورة الشعران کی ذکرشو رج شرک فی التصرف دے سورت کے رد شرک فی العلم ذکر کی نفد علم غیر دغیر اللہ دوشان دلائل نقلیه با دی مسئلہ بانده صورت الشعراء کی ذکر شو دی <تصفح> سورت کی ام دلائل نقلیه ذکر کی بیاونه انبیعونا با دغی مسئلہ بانده یاد سورت پا ابتدا کی واقعید موسیٰ علیہ السلام و مخ کی صورت کی او دلتا ام ذکر کی دا قربت تیر کی صورت سره داوته صورت او دو خبري نافيدل میغير دغير الله نه چغې م باندې د الله نو ثواب اله سوق نه پويږي او جوه ما داوا سلامتي او ركون کې اواز صرف الله ده په هاري او داو باندې با د دوه بیا ذکر کوي واقعا موسی عليه السلام او سليمان عليه السلام داول او داوي د पारा چې پکې وباند نه پوي دي او واقع دا صالح علیہ السلام اولوط علیہ السلام دا جوہم دعوی سر مطالق چا سلامتی آو رکعون کے اغاستر اداللہ ذات تی صورت کی مختلف بابون دی دری اول باب وہ آیات انو کی دیکھے ترغیب ذکر کی قرآن تا او صفات ذکر کی دا قرآن صفات ذکر کی دا مومنانو بیا زواجر دی ولكن رسطو أول دليل نقلي ولكن موسى عليه السلام طعصيم اللح فريق فأصل مراد ده متشابهات ندي حروب مقطعات وارتويلش أصل مراد اللح تمعلوم ده تلك آيات القرآن ده آيات وكتاب مبين أو كتاب واضح، اشارہ راتن کو آیا تنو تا دا تن کا نیو کتاب سدی القرآن چې بیا بیا بلوستی شی دا دا کتاب نم دی نم یو لدک دا سی منتخاب کر حق تا پا کی اشارہ دا حق ایدار چه بیا بیا بیلو بیا بیا بیلو لی دا دی و جنن دنیا کے قرآنی او کتاب دے چه دا در طولو کتابون نزیات لستی نیاو صفات یې درې دیم او کتاب کتاب دې وکلې شوي د الله سرم میکل دې دنیا کوم مکتوب دی مختلف مرصفونو کې او مبین یې درې صفات دي چې حق او باطل بیان کړي د حلال کی. او د حرامو بیان کړي د جایز او د ناجایزو بیان کړي یا واضحه د بښپله د علاو موزا کوي او سره هدان هدایت ته و بشرا للمؤمنین او زیر دفار دمومنانو هدن صلورم صفت او بشرا زیر دا فنزم صفت لابتدا کی فنزم صفات ذکر کرل او هدایت چاہتا حاصل دیشه زیر للمؤمنین دفار دمومنانو نو دا اغی اول صفت داری چه ایمان او رستو قرن اور صفات دا دا اهل القرآن ذکر دے پس دا قرآن ذکرنا الذين يقيمون الصلاه او خل دې په باندې کوي د نماز او یو دون الزكاه او دا کوي زکات او هم بالاخره هم يقنون او دې په اخرته باندې دې يقن کوي یقین د کبیا بیا ځه تا کیدا تر وریکنه او هم, هم اول صفه ایمان او دریم صفت ادا کون د او څلورم صفت ایمان به الاخره یقین به الاخره چې باخرت باندې پخت یقین نه مضبوط د دې سورته ابتدایی آیاتونه چیرې ده د سورته البقره ابتدایی آیاتونو مشابه دي هغه په شان ښکاره ان الذين لا يؤمنون بالاخره یقناً آخلاقو چه ایمان نروڑی پاخرت بانده ده سجر زکر کئی نمومنان خدا صفت ته یقین ده او چه کم خلق پاخرت یقین نساتی ایمان نساتی زینا لهم اعمالهم خیف تکر جمون دیتا عملو ندیدی فهم یعمحول پس دیت سرگردان دی یعمحول زلو نیران دیدی کلچه اقوم تا دنیا بد اعمال خیف تشید او آخرت تیر شی نمازدی فسر گردانے کی پریوزی فهم یعماو دیوالیس بان نورزی ولیس روڑون دیو خبرواتا نرزی نردان سے خلق دنیا کے دا حال او فاخرت کیو گورا اولائک اللذین دغ خلق دے لهم سوء العذاب دید پارا در بد عذاب دے وهم بالآخرت وهم فی الآخرت هم الاخصرون او دی فاخرت کی دی دیدی در دی تاوانیان مفترین دا زی کرکی چه پاکرت کی خو تاوانیان نورمشتا و دا پاکی اغدیر زیاد تاوانیان دی الاخصرون اسم تبزیل سے گالا چه دیر تاوانیان پاکی دا خلق بیخا نو دیر تاوان خود اگر تیوی جی چه بیارو دا بچکی دوئیس امکان لی دا عذاب نم دا تا خویف اخروی نو دا زی قوم چه دنیا کی عبادی او تو تدعوت کی وغی نمانی او الٹ مصیبت او رکاوٹ جوړي او خامخا په تا پریشاني راځي تب په کې نو کله نبی عليه صلوات و سلام چې دا ونيدل نو خامخې ده نو قران ت설ذې کړي نبی عليه صلوات و سلام دا چې تعالو قران درکله شيوري تو به کرمکوا کار کوا و انک لا تول قل او ایتین انتجي خامخا درکول شي تا دا قران ملذون حکیمن علییم ذ طرفه دا غزات ناجحمت و له ابو دا قران در کې دي نو ته اندر په شوق باندې واخله قبول وکا او یقینا چې هغه قبول کوه او بیا خپل مهنت او خاله سره ورساو خلقت سمره حدیث دي دا تشریحات دي کنه قران ادغه شان سمره ترغيبات ذکر کړي په حدیثو کې قران ته سمره ترہیبات ذکر کړي چې قران کې داسبي ولا داس تسلیوا نبی عليه صلوات و سلام له اول تسلیوا تر واقعا پر ذریعہ ذکر کوي د هنرستو د موسعلی صلام دلیل نقلي ذکر کوي په دې خبر باندې چې ور په هغه بوبل سخن پويږي کینه ور با خپل امسان خبر شو کنه چې د سمرا حکمت ته سمرا رازونی يَوْمَ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ يَا جَاعِزُ يَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قُلْ أَهْلُ تَ إِنِّي أَنَسْتَنَارَ يَقِينًا مَا أُولَدُور دَمَدَيَنَ وَأَبْسَرَتُ نِسَرْتَا اګه تفصيل واقعا سوره التاها کې ویل شي وا شپادا تیاردا دا لار ته خطا دا چې وکړه طرف ته نږدې مکان نو اهل تیوی تاسو تا دیسار شه او زرازم سا آتیكم منها بخبریم زرداش رو برم تاسو تا دینا خبر دیوور دخوانا لار بمعلومکو تپوس بوکو او آتیكم بشهابیم یا برورم تاسو تا یا والانبا قبسن بلیدن کی لعلکم تستلون دیر بارا جتاسو گرم شای دیر سار دی. نور بزان سررم سر جان خوبا گرم کو شهاب اغلانبا او قناهن داس یو لرګي ټوکرلچ په ری کور بېږي ناګر وړم سی کنه څو سره کې اور بليګو دې وال لګي اور سره یې زیات داس یو لنګور در ترولم فلم ما کلا چرغه اگے ده تا اور ته اشاره ده جده ته اور ښکارې ده نودیا आवाज کمن پنناري چ مبارکت نګري اغا څوچه باور کي او من حوله اازوچ تابير الدين دي ور کي څوک دي کنه تا په ور اگر چې د الله رب العزت د حجاب ور سمجه حجابه النور حجاب د الله سره پاره دیږي دا نو داسيو ورو چې ارناوه نور او ضد تور ښکارې دي پاره کې څوک دی نه الله و من حوله اصل چې چا پیری دي ملائک دی باندې کو سو ده دراز کوي چمن فناری وې نو الله حلول کړو باغ اور کې نو وسره ذکر کوي چې دا سوال به هودره نیارت چې اوسړي عینو نسی او دا اغی اغی رانا واپس چی، منوکست چی نسوک بداووی چی دنور پا دی، ای نکی حلول کل دی ننور کم زیر دا اغی دا اغی دا رانا یو پرتاو دی یو سیر دا در در شانتی دالنه رب العزت در طرف نورانیت راتو او بهتر مانه بلو اندو چود و اطراف مرازی ام بوری کمان فن ناری چه ناک دی برکت ناک کل شو دی اغی سوک من في طلب النار چه اغا موسیٰ علیہ السلام دے دور پا طلب کی راوتی چه زور ومن حولا احصور چجاتی ردی رد ندی الله رب العالمین او پاکی دا اللہ لرہ رب دا مخلوقات اغا پاک ذات دے داغوزو اک ادراک نشی کولے اغا در شریک نا پاک دے داغوزات و صفات پاک دی سکا دیئے صورت کی با و مختلف عنوانات سرہ دعور توحیز ذکر کیا